Рівно прогорнув їх, а внизу розвів огонь. Смажені кісточки зробилися крихкі і смачні занятами. Їв їх, як лузають насіння, одну по одній. Частину заставив на другий раз, бо зробився скупий собі самому і також передбачливий, мов старичок або вивірка. Але скипку він спожив. Спожив, бачачи, що хліб висох і почав черстріти. Скоро пропаде то краще вже підкріплятись, поки можна. Помітив колониського пенька від спиряних воріт, заклеєний лист, біліє на бояні. Село і вулиця, район і округ названі вірно, але прізвище інше. Кантарик. Як вони не бачать, дивуються хлопець. Це ж не нам, а старим колоперехрестя. Я однесу. Довга вулиця ніби в сні. Біля того двору, де жив шкільний товариш Дмитрик, що помер від сухот, зберігалася частина огорожі. Там став бородатий чоловік з торбою і пробує хвіртку відчинити, але не може, руки не слухаються. Це Петрун, батько покійного Дмитрика, впізнав хлопець. Помагаючи, він відкрив крючок на хвіртці, а бородань не входить, не може ніяк, подумав тоді хлопець. Такий наш тато був слабий. Ми б до хати внесли, якби раніше побачили. Він вчепився Петронові в рукав і підсобляє рушати до дверей і через сіни, і аж до ліжка довів. Де той ліг, мов тяжко хворий. Увійшла його жінка, маючи зілля на руках, і згамоніла з порога. От і прийшов. От і добре. А я вже сон стратила. Все жду, прислухаюся. Прийшов. Та бач, який не війду в хату, хлопець тягнув, аби вдома був, і поправишся. Мені б трохи хліба, ось візьми гроші, всі, що залишилися. Піди де-небудь, купи хоч трохи, бо пропадаю. Взяла вона гроші, і виходячи попросила Андрія, побудь тут, я скоро вернуся. Пішла і довго не було її. Чоловік дрімав. Коли ж вернулась вона, то тримала пляшку в хустині загорнуту. Що це? Відкривши очі, спитав Петрун. Не бачиш хіба? Горілка? Як горілка? Навіщо мені? Випий, так радять. Більше нічого гісеньку в продажі нема. Тільки горілка. Мені хліба, богиню, а ти горілку принесла. Навіщо? Жінка мовчить. Навіщо ж гроші перевела останній, гірко докоряє Петрун. Голодному випити її, зразу смерть, як отрути. Так нічого ж нема ніде в цілому селі, відказує жінка. Хто вертається, всі беруть горілку, кажуть, помагає, бо хлібна. А при дорозі біля сільради двоє мертвих лежало, мати і дитина. Мабуть вони здалеку, кропова пожована, в році в неї і в дитині. Від того потруїлися. Зразу видно, такі доходящі, що їм би ні хліб, ні молоко вже не згодилось. А горілка ж, не скропиви, вона з чистого хліба. "Всім руть. І мені пора, промовив Петрун. Підождіть, я принесу скипку, сказав хлопець. Він вернувся додому і, розв'язавши торбинку, знов почав ножем розміряти на скорині. Скільки кому першу поділив на три рівні частини. Потім передумав, бо матері належить пайка найбільша, а сам з'їв недавно шматок і має останок коржа, через те заставить собі окраїть. Врізавши хліба, знов загортає в папір і виносить під пахвою. Коли прийшов до сусідів, господиня обмивала моркву, а Петрун її, їв жадібно, хрумкав і затинався. Побачивши хліб, так і простягся десятьма пальцями по нього. Взяв і все примовляє. Оце спасибі, хлопче, спасибі, ти пожалів мене. Я чую з'їм хліба, хоч скипку і видужую. Горілка і морква не поможе. Хліб – це мені лікарство. Ну, спасибі, колись і я тобі поможу. Справді він споживав хліб, як цілющу живність тримаючи обома долонями так, щоб ні кріхта не просипалася додолу. скінчивши, сказав, Слава Богу, я з'їв хліба,